السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد. Para pendengar, para kori dan koriyah yang terhormat, saya sampaikan selamat berjumpa kembali pada seri yang keenam ini. Banyak persoalan, banyak pertanyaan yang disampaikan kepada saya, yang diantaranya telah kita bahas yaitu masalah pernafasan. Kemudian, masih lagi beberapa pertanyaan dan persoalan yang belum terungkap. Antara lain, pertanyaan tentang masalah pantangan terhadap makanan. Makanan apa saja yang baik dan dianjurkan. Dan makanan serta minuman apa saja yang tidak boleh dan akan merusak suara katanya. Juga tidak kalah pentingnya. Banyak pertanyaan bertubi-tubi datang. Mempermasalahkan mental. Mental. Bagaimana caranya menghilangkan demam panggung katanya. Mengapa seorang kori ataupun qariah manakala dia tampil di mimbar tilawah mendadak dia menjadi gugup, gemetar, suaranya menjadi berat dan lain-lain sebagainya. Para pendengar sekalian, InsyaAllah, di belakang nanti akan kita bicarakan. Sebelum kita masuk kepada masalah-masalah yang lain, saya ingin mengajak kepada anda untuk sekali lagi mengikuti contoh komposisi formal. Dan kali ini saya akan mengambil ayat-ayat yang berujungkan mad mad'iwad. Saya tahu bahwa untuk membuat satu komposisi lagu Di mana ayat-ayatnya berakhiran mad mad'aiwat Ini memang sedikit agak sulit Dan memerlukan satu kejelian serta kepandean khusus pada seorang Qoriq dan Qori'ah Di bawah ini nanti akan saya coba Dengan membawakan surah Bani Israel Bani Israel Dimulai dari ayat 9 Marilah para pendengar kita ikuti bersama A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Kasarnya kita langsung masuk kepada nawa. Inna al qurana ya diilantik. Zoom lagi, masuk pada bayati syuri Wa yubashirul mu'minin Al-lazina Hati-hati dalam membuat variasi lagu pada ujung ayat ini. Sebab ujung ayat ini adalah matiwad. Kita dituntut untuk lebih halus. Kita dituntut untuk membuat ujung lagu dengan getaran. Tidak boleh polos. Kita masuk kepada Bayyati Huseini. Wa anna al-lazina la yu. Ya ya nah, itu aslinya. Nah, kemudian kalau misalnya dengan nada pertama yang agak berbeda, itu pun boleh. Ya ya ya ya, ya. Misalnya begini. Wa <tuh> an الذين لا يؤمنون بالآخرة أعد الناس. itu kita masuk pada bayati jawab. Pada umumnya sekarang begini yang banyak dibawakan. Wa yadaul insan. Misalnya. Boleh juga seperti biasanya kita membawakan begini. Wa yad'u insan Ah itu lebih halus nampaknya. Karena perbedaan nadanya lebih tipis dengan lagu sebelumnya. Saya akan bawakan dua-duanya. wa ya kerkan ke. ujung bayat itu bisa juga kita berikan variasi lain misalnya begini وَيَدَعُ الْإِنْسَانِ dan Yadi asli Jawab Kalau misalnya kita mampu Suara kita bisa tinggi Kita bisa lagi membawakan jawabul jawab Akan tetapi Kalau memang kita Tidak memiliki nada lebih Artinya nada yang kita miliki ini terbatas Kita tidak perlu Dan kita tidak wajib Untuk membawa jawab-jawab itu Bisa saja kita mencari jalan lain Misalnya dengan memperpanjang Pajati jawab Seperti contoh berikut ini Wajah Kalau kita bisa semacam ini Tidak kalah misalnya Kualitasnya dengan jawab-jawab Walaupun ini tidak setinggi Dengan jawab-jawab Tetapi dari segi kualitas Barangkali bisalah menyamai Coba sekali lagi saya akan bawakan Dengan Ujung lagu yang agak berbeda One day Kalau misalnya pada suatu saat secara kebetulan kita mampu dan masih ada tingkatan nada yang kita miliki Kita boleh membawakan jawab-jawab dengan cara menaikkan tangga nada di ujung lagu tersebut Misalnya begini لِن تَنبَتَن misalnya kita naikkan pada kata-kata sinin jangan kepada walita lamu lintan bentuf lam Tahu variasi ini dapat kita terapkan pada ujung ayat ini. Wakulla Shayim Fassalnahu Tafsila. Mengingat bahawa potongan daripada ujung ayat ini pendek, tanggung untuk pindah kepada lagu lain. ولتعلموا عدد السنين Itulah baiyati dengan beberapa variasinya. Dan kita boleh ambil salah satu di antara variasi-variasi yang tadi untuk kita kemukakan dan kita bawa dalam satu haflah. Setelah baiyati, kemudian kita pindah kepada lagu lain. Lagu yang merupakan andalan bagi kita Lagu yang memiliki potensi yang terbaik Misalnya saja lagu Hijaz Di bawah ini akan saya berikan contoh daripada Hijaz Ongkul Adalah hijaz asli Mungkin dalam beberapa hal Bisa diperbaiki Atau dengan variasi Yang sedikit berbeda Uangkul oh, Atau mungkin kita akan mencoba dengan gaya syuri Hijaz dengan gaya syuri Seperti misalnya begini Wa kulla insanin al Kalau mungkin Kalau kita memiliki suara yang tinggi Kita masih boleh terus Dengan Hijaz Ka Atau Karkur Nah kemudian yang tidak mampu Boleh pindah kepada lagu lain Saya akan coba dengan Hijaz Ka wan gerju Selanjutnya akan saya ulang Hijaz Qarkul Kali ini akan saya coba agak panjang sedikit Dimulai dari Wa Nukhrijulahu Yawmal Qiyamah Lagu Hijaz Perhatikan Pada ujung-ujung lagunya Jangan sampai Terasa lagu Dan ujung daripada lagu Hijaz itu Seakan-akan kosong Para penegar sekalian, Setelah selesai Hijaz Kita pindah kepada lagu lain Misalnya lagu Sikah Thank you.